Після другої стіни я дозволив собі невеликий перепочинок, сівшись на підлозі. Вона виявилася, як не дивно, не холодною, та й повітря в кімнаті було швидше літнім, ніж осіннім, до того ж не затхлим, а навпаки добре провітреним. Це відкриття додало мені снаги. Я подумав, що, може, знайду не тільки двері, а й приховане вікно. Тепер я обмацував десь на рівні грудей. І таки знайшов посередині цієї третьої стіни. Ось він, майже непомітний рубчик, що переходить у відчутну щілинку. Такі двері переконався я. Пройшовшись по ньому пальцями, від підлоги мало не до стелі. Подібний рубчик був і з другого боку. Визначивши контури дверей, я став натискати на них, у глибині душі на щось надіючись. Двері, однак, відчинилися так раптово, стрімко, мовби відскочили від моїх рук, що я не втримався на ногах, полетів у слід за ними. І тут же вони так само швидко і зачинилися, а я опинився в темному хоч в окострель приміщенні. Коли мої очі стали звикати до темряви, мені здалося, що я в цій кімнаті не один. Якісь примарні фігури оточували мене зусібіч. Ледве я звівся, як над головою спалахнуло світло, здається, ще яскравіше, ніж у попередній кімнаті. І тут я відразу збагнув, чому мені здавалося, що я оточений людьми. У цій кімнаті, так само квадратній, як і попередня, хоч трохи меншій, стіни, стеля і підлога були обклеєні фотошпалерами. Але якими? З одного і другого боку то були величезні фоторепродукції з картин іероніма Босха. Я був достатньо освіченим, щоб впізнати цих птахолюдей. Людей-звірів, потвор-карликів серед сцен з пекла. З інших двох боків щирилися ще страшніші потвори, які я теж упізнав. То були фантазії капричос Франциско Гої. А над головою нависали, схоже, ілюстрації догоголівського вія. Під ногами ж гніздилося величезне кублище, наповнене різним гадючим. Воно було таке виразне і від того ще страшніше, що мимоволі захотілося відірвати ноги від підлоги. Але і в цій кімнаті камері не було на що присісти. Я кинувся до того місця, де мали бути двері до рожевої кімнати в яку мені тепер хотілося повернутися. Але зачепитися за щось, щоб відчинити їх, я пам'ятав, що відчиняються вони тепер на мене, не зміг. З досади вдарив по них кулаками. Ніхто не зреагував, тільки глухе відлуння, ледве народившись, вмерло у маленькому замкненому просторі. Тоді я став з байдужим виглядом розглядати величезних потвор. Однак уже за кілька хвилин, а може й менше, мені захотілося оглянутися. Чорно-білі потвори Гої здавалися ще страшнішими і огиднішими. Я не знав, скільки мене протримали у сні, чи як там називався мій стан – до того, як я опинився в цьому садистському ув'язненні, не знав, що зараз на дворі день чи ще ніч. Та знав, напевне, довго я так не витримую. І або з божеволію, або... Або вони, ті, що кинули сюди, припинять своє знущання, або я сам припиню його. Але Як? Як? Як? Як запульсувало у скронях? Я кинувся до найближчої стіни і став її гарячково обмацувати. Що буде, те й буде. Що б там не чекало мене за дверима, якщо є ще одні, але це краще, ніж проклята невідомість, та ще й у такому сусідстві. Проте даремно я шукав, придивлявся, натискав на стіни. Дверей, навіть натяку на них я не знайшов. Зате здалося, що кімната поменшала, а люди звірі стали простягати руки лапи. Засичало, завовтузилося гадюче під ногами. Невже так починається божевілля? подумав я і, не витримавши, кинувся до того місця, де мали бути двері. Став щосили гамселити руками й ногами. Знову у відповідь. Ні звуку Гади, закричав я Притулившись до стіни Вбивайте вже Тільки не мучте так Ну, ви ж десь є Сволота Виголосивши свій гнівний Монолог Я стомлено заплющив очі Десятки, сотні Тисячі рук Простяглися до мене я сахнувся, втискаючись у стіну, і поспішно розтолив повіки. Нікого, окрім мене, у кімнаті психічних тортур не було. «Сволото!» – майже спокійно сказав я. «Що ж ви хочете з мене, сволото?» На останньому слові раптово погасло світло. Двері штовхнули мене вперед, але я не впав.